uriși uni campanie de sacrificare ca a interului. încer ca demiterea Guvernului deputații comuniști au depus de declaratiilor contradictorii dintre liderii. Eu juris că cum am jujudicat -o, o perioadă guvernul Allianţei pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de depart. Săptămâna, Săptămâna politică acă, cu bogatul și negru, numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Doamnilor și domnilor Bună seară, Săptămâna politică, cu Pietru Bogatu și Nicolae Negru. Suntem pe ultima sută de metri a campaniei electorale și evenimentele despre care vom vorbi, în majoritatea lor, vor fi legate de apropiatele alegeri. Peste o săptămână, de fapt, se încheie campania electorală. Vom avea o sâmbătă liniștită, fără îndemnuri, fără chemări, fără promisiuni. Dar vom începe, desigur, cu evenimentele, cu altă campanii electorală, cu campania electorală din România. Asta a fost, de fapt, surpriza cu cea mare... Cu da. Cu alegerea, da. Asta a fost surpriza cea mare a săptămânii, alegerea lui Iohannes, Claus Iohannes, în funcția de președinte a României, dar nu simpla simplă alegere dar o alegeri cu un milion și ceva de voturi mai mare decât contracandidatul său Victor Ponta, care în primul tur de scrutin avea un avans de 10 puncte procentuale față de Iohannes. Și Iohannes nu numai că l-a ajuns, dar și l-a depășit la rândul său cu 10, aproape 10 puncte procentuale. Presa internațională a comentat foarte mult acest eveniment, Financial Times a scris că Victoria lui Johannes este cel mai bun eveniment politic al anului vom vedea de ce a fost apropo canalul Euronews a doua zi începea toate jurnalele serii cu alegerile din România, două zi după alegeri, dar nu cu o știrie sau cu un reportaj, ci tocmai cu trei reportaje, lucru care mai rare ori se întâmplă. Da, într-adevăr, a luat toată lumea prin surprindere această victorie a lui Iohannes, are, are mai multe semnificații, vom vorbi cu Petru Bogatu despre aceasta, Până și Vladimir Volonin l-a felicitat pe Johannes o premieră, parcă zicea că România este un stat imperialist, nu? Imperialist, nu, fascist? Steme, ei, fascist, asta era prin tradiție, dar imperialist era parcă ceva mai nou. Ultimul imperiu al Europiei, da, al România. Cum? Acum deja nu mai este ultimul imperiu. Nu se teme să, țină, să întrețină relații Iar cu... Iar după evenimentele de la 7 aprilie, a închis hotarul chiar. M-a închis hotarul, a expulzat ambasadorul României. Asta e ca o declarație de război. Atunci când este expulzat ambasadorul, e un caz, cum să zic, de forță majoră. Atunci când acum a gata... Ai tăiat orice legătură cu statul respectiv, ai rupt toate firele care te leagă. A făcut războiul războiului, intervenției ruse și a anexării crimei. Chievul nu a Nu, nu. Păi spun că asta e un act de acum suprem de de agresiune. de agresiune politică și diplomatică. Tot duminica viitoare s-a consumat un eveniment. Duminica trecută. Scuză. Duminica, scuzați, la, mă adresez ascultătorilor, duminica trecută s-a consumat uh, iarăși un eveniment important, uh, summitul G20. Uh, Din am, am menționat, noi am vorbit dat, data trecută, dar uh, despre sfârșitul acestui summit noi nu știam. Păi tocmai asta contează. Da, și tocmai asta contează că Putin s-a supărat uh, pe modul în care... A, a fost tratat. tratat în modul care a fost primit chiar nu numai tratat și a plecat înainte de timp și după asta el a mai făcut și o declarație că Statele Unite ar vrea să subjuge Rusia nu mai vorbesc de acum de că continuă aceste incursiuni ale avioanelor militare, ale bombardierilor strategice ale Rusiei în spațiul european, în spațiul țărilor baltice de exemplu ceea ce iarăși pune lumea în gardă se vorbește de acum foarte intens despre izbucnirea unui nou război unui nou război rece legătură cu campania electorală ne-a vizitat poate nu numai în legătură cu campania electorală, vom vedea dacă numai în legătură cu campania electorală ne-au vizitat președinții. Polonii și Ucrainei, Poroșen... Comorovski și Poroșenko au făcut uh, anumite declarații aici. Uh, Siso. Mi-a avertizat, a avertizat populația din Republica Moldova despre posibile provocări. Uh, tulburări, un fel de maidanuri posibile aici da. în Republica Moldova. Și ne îndemnat să fim vigilenți. -a, a fost difuzat și un filmuleț cu o, un, un fel de dezvăluire a unei persoane care probabil este în legătură sau este competentă și nu știu, pare de credibilă. Cred că, că este o da, în da, vedere da. că acest... Nu, nu, dar iar putea avea și persoane infiltrate în e adevărat, în eu zic că acest film, având în vedere că el, de fapt, vine cu amănunte, detalii e, care ilustrează comunicatul oficial al SIS-ului da, anterior, da, da, da. comunicatul privind reținerile. E, e, cred că este o scurgere de informații de la SIS. Uh, Andrean Candu, Candu Ministrul Economiei și Vicepreministru vice a Republicii Moldova, din oficiu, el e vice vicepreministru din oficiu, chiar prim, printre, unul din prim-vicepreministrii din oficiu a Republicii Moldova, a acordat un interviu Riva Novosti și a spus că Așteaptă investitori ruși pentru privatizarea multele comului, darea în concesiune a căiei ferate, red nord și red sud, fapt care a strănit anumite, chiar un scandal am putea spune în presă, și Candu a fost nevoit să intervină și să dezmintă și să spună că el a invitat investitori nu numai din Rusia, dar și din Statele Unite, dar și din Europa, cei ce noi nu știam, dar iată că invitația pentru ruși, el a făcut-o foarte clar și, nu știu, poate că e vreo, să zicem așa, o conotație electorală, dar vom vedea. Poate e o legătură și cu această surprinzătoare prelungire a contractului cu Gazprom și scăderea prețurilor cu 42 de dolari, 1000 de metri cub de, de gaze. Vom vedea ce crede Pietru Bogatu în această privință. Gimpu a adresat foștilor parteneri de alianță pro-europeană PD-ului și PLD-meului un apel să spună dacă vor, cine vor face coaliții după alegeri. I-a răspuns filat, PD-ul deocamdată păstrează tăcerea. În Ucraina a fost comemorat un an de la declansarea mai, mai euro lui și, euro mai, și de fapt și 10 ani se împlinesc de la Revoluția Portocalii din, 2000, din 2000, 2004 i-a vizitat Biden, Joe Biden vicepreședintele Statelor Unite dar interesant că s-a emis și o declarație despre formarea unui guvern de coaliție, despre formarea unei coaliții pro din cinci partide, Poroșencu a zis că îi propune să formeze guvernul lui Arseniy Iațeniuc, președintele formațiunii Frontul Popular. Nu știu, o formațiune din cinci, o coaliție din cinci partide mi se pare că o să fie foarte greu de coordonat și de condus la... acți... acțiunile să ducă la Ierusalim Israel adesea Co -ă, să constituie coaliție Din șase, e, e, șapte e adevărat. Partide. Nu, nu, eu cred că Bine au făcut ca a venit și la Chișinău Să vadă, dar au avut și ei Experiența da, guvernării da. coaliției E 5, adevărat dar... că e, la Dânșa A fost foarte nereușită această experiență Noi n-avem cinci, am avut trei Patru am avut, apropo da, și, da, 4 da. Am avut, și apropo, atunci când a fost patru Parcă a fost mai bine decât că, <lătă> Când au rămas trei da, da, da. Da, Așa că nu se știe cum avem experiență Da, avem o experiență, poate să vină la noi Dar un element al discuțiilor Și de ce a, a durat aproape o lună De la 26 octombrie când s-au terminat alegerile Poftim, iată, acum și eu o lună De când se poartă aceste negocieri de formare a coaliției Și un punct uh, la care uh, au ajuns ei împreună uh, Au convenit este să... Uh, adere la NATO să acționeze să renunțe, direcția, la de da, să renunțe la statutul de neutralitate și să obțină aderarea uh, Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică -Atl astea sunt uh, știrile în general uh, ceea ce anunțăm noi acum că vom discuta în uh, această emisiune Vom porni, desigur, cu ceea ce am menționat la început, cu alegerile, Pietru. Am vrut să întreb dacă pentru tine n-a fost o surpriză victoria lui Iohannes și dacă de ce crezi tu că a luat prin surprindere atât de mult toată lumea, Europa? De ce presa a comentat atât de nu zic că entuziasmată, dar oricum într-o tonalitate așa uh, uh, ridicată, în, înviorată de acest eveniment. De ce Financial Times consideră că e unul din cele mai bune evenimente politice ale anului curent? Cred, cred că a fost o surpriză, nu numai pentru mine, și recunosc sincer că a fost o surpriză și nu cred pe nimeni, dacă, nu cred pe cei care susțin acum după război care se dă tare și spun că ei au prevăzut acest lucru Bine, eu am spus data trecută tu m-ai întrebat, eu am spus că scorul va fi foarte strâns dar n-am da. exclus că Da. Noi am căzut de acord da, da. că scorul va fi strâns, da. dar sigur că scorul era, rezultatul era deschis Deznădământul mai exact acestor alegerea era deschis oricărui mai, trebuie... mai ales că în ultimii zile sondajul de dea o, egal o egalitate, adică de acum să egalase da, intențile de vot. Dar, nu era nicio siguranță că... Iohannes uh, va câștiga chiar dacă această discrepanță dintre care a existat cu o săptămână, de exemplu, înainte de alegeri, dintre candidatul PSD și candidatul Alianței Creștini Liberale, chiar dacă zic această uh, discrepanță s-a redus, nu era nicio siguranță, nimeni nu putea mână, pune mâna în foc uh, că va caști, câștiga Iohannes, sigur că uh, uh, victoria a lui a fost uh, în mare parte victoria lui Claus Iohannes a fost neașteptată a surprins uh, toată lumea, a creat tocmai de ce impresia de miracol uh, de, și, tocmai de ce unii analiști, comentatori uh, jurnaliști au fost nevoiți să recurgă la metafore pentru a uh, cataloga uh, această victorie, această victorie da. de exemplu unul dintre ei a scris că iată, un vânt fermecat a ridicat copală Cristian Tudor Popescu, Cristian Popescu. Da. Sigur că metaforele sunt frumoase, dar nu-i explică e, nimic. În fond, este într-adevăr o victorie nimai pomenit de încurajatoare este un semn bun pentru România, indiferent cu cu ce tabără am ține noi, am fi social-democrați, liberali, conservatori, creștini-democrați și așa mai departe. Eu cu ocazia asta poate merg prea departe, dar eu mi-aduc aminte de o declarație făcută de Karl Marx despre români care spunea că poporul român este reacționar. El avea în vedere că este conservator, conservator în esența da. lui. Da. Da? Și eu consider că istoria din acest punct de vedere i a dat dreptate. Apropo, Bogomolov, un. cred că poate îl minte, un doctor în economie, da. cuno cunoscut cunos și influent chiar îmi pare că e, în perioada Nikita sovietică, Nicolae Bogomolov, Nicomol. dar nu greșesc, acest Bogomolov cu foarte puțin timp înainte de Revoluția din decembrie 1989, pentru că a scris un articol despre situația din blocul sovietic și când s-a referit la România, încă era Ceaușescu la putere, a spus că românii, în fond, în esența lor, sunt un puter, popor anticomunist. Fii atent, el nu a spus anti-rus. Da. E, anticomunist, în esența lor, în spiritul lor, în felul lor de a fi, a zis el și tocmai de ceea România, el a zis, în perioada post el nu știa, va fi, nu știa da, e revoluție, nimic, va, indiferent cine va fi la putere, indiferent ce partid va veni, va... Uh, deci va merge spre, uh, spre o integrare rapidă, mai mult sau mai puțin rapidă cu Uniunea Europeană cu Alianța Nord-Atlantică deci se va integra în lumea occidentală și uite el a avut dreptate pentru că în ciuda faptului că în prima etapă în România a fost totuși o guvernare de stânga Iliescu dar eu mi-aduc aminte încă în 92 de acum era, nu s-a întâmplat ceea ce se întâmplă acum în Ungaria de exemplu a fost o deci deci am putut constata atunci o. mai pomenit pentru acele vremuri unitate națională în ceea ce privește cursul de politică externă. Dacă se-i minte, a fost adoptată și o platformă națională de integrare în Europeană. Bine, Pe urmă declarația Bă, de la Snagov iarăși da. toate forțele politice exact, toate, da, și da, de stânga și da, de dreapta da, da, asta era de acum în 94 dacă nu mă înșel eu cu Snagov da, da, dar da, a început în 92, da, da, da. procesul a început la, mai înainte a fost da, da. o platformă semnată încă la Cotroceni deci sub uh, Iliescu, uh, sub da. Iliescu da. Da. deci asta am vrut să spun că în fund uh, Românii, dacă e să utilizăm termenul lui Marx, sunt un popor reacționar. Eu am în vedere, noi avem vedere că este un popor atașat valorilor liberale, totuși, valorilor liberale, conservatoare, capitaliste, dacă vrei, valorilor pieții libere, perioada. Bine, pentru dar eu ce, ce vreau să spun acum vorbind despre aceste alegeri, tocmai că uh, Ponta, PSD-ul, cred că și-a făcut-o cu uh, mâna lor. toată lumea spune că și-a făcut-o cu mâna lor e, am și mai am, noi am că, despre asta. Că prin prestația PSD-ului s-a creat o, o impresie de posibil recul recul poate o impresie da, și, exagerată chiar. Și prin da, anumite declarații, prin chiar anumite lui declarații, acțiuni. Da, Cazul lui Coel și altele. Cazul lui da. Coel dar și lupta cu corupția. Da, lupta cu corupția. Deci s-a creat impresia unui recul că, De exemplu, această Fira vă Justiției Românească de acum, care are primele performanțe, unii au avut impresia că dacă Vine revine Ponta sau, sau dacă PSD-ul preia toată puterea, așa cum ai spus tu, apropo, da. în emisiunea de la Vocea Basarabiei emisiunea de sâmbătă anterioară, că lumea s-a speriat de o concentra concentrare a puterii în, în mâinile unui singur partid sau da, unui singur grup da. politic, deci s-a creat impresia că... Toate care... ramurile puterei ne în mâinile PCD-ului da. și asta nu era bine. S-a da. creat impresia unei reveniri înapoi, unei recul, zic poate o și exagerată, dar această impresie a mobilizat enorm lumea pentru că nu este vorba de, de milionul despre care ai vorbit, care a votat uh, uh, pentru... Un, un milion în plus. În plus. Un plus. Un milion încă a votat... Pentru nu? a ajunge, a ajunge Până a atinge e, nivelul lui exact, ponta da, da. Deci 2 milioane, milioane. suplimentare au votat în aceste alegeri pentru. Ponta unde s-au luat aceste 2 da. milioane Numărul da. de votanți În cel de-al doilea tur a crescut Aproximativ cu 2 milioane De la da. prezența de 52% La 64%, la 64 da, Asta da, e aproape da. aproximativ 2 milioane de alegători uh, Și ce spune asta? A, asta dovedește că România are deja, este o țară cu un spirit civic robust că oamenii exact ca și în democrațiile avansate vin, se mobilizează, vin la alegeri tocmai când este cel mai mult nevoie se știe, de exemplu experiența occidentală spune că când este foarte bine în țară, prezența la vot este, este minimă da. minim. în da. Statele Unite au fost situații că veneau jumătate sau mai puțin da. Mai puțin, da, Acum am aminte da. de o mică criză morală care s-a produs după războiul din Irak. Când a venit Obama la putere, da. prezența a fost enormă, a crescut, tot peste imediat, 60% da, la da, sută a crescut. Da, deci, a, a, a, a, așa procedează societățile sănătoase a, din punct de vedere democratic. Bine, aș spus un ziarist că chiar dacă pierdea Iohannes. România oricum câștiga, prin spiritul civic prin care s-a trezit prin societatea civilă, prin tot felul de organizații și foarte mulți oameni care s-au inclus, care au, au îndemnat exact. românii să iasă la vot și mea, să voteze pentru Ioan. Românii au votat pentru... A, Aprofundarea da, bine, a, reformelor e, democratice clar, Pietru, da, combaterea de ce... corupției și consolidarea justiției. Dar de ce crezi că această victorie a lui Iohannis este importantă și pentru Europa. Și a, a, a spus o Financial Times că este un semnal foarte bun din mai multe puncte de vedere. Deci, din mai multe puncte de vedere. Un punct de vedere e că politica etnică. Problematică în, în sud-estul Europei de acum, cum se zic, este încurajatoarea, că dă niște semnale de, de încurajare, de semnale de toleranță în relațiile interetnice. În cazul de față, eu, da. dacă eu am, am, era pentru mine asta pe locul 2, tocmai, dar și eu do, am vrut să spun despre aspectul etnic, a fost, de fapt, un semnal încurajator și pentru Europa care suferă din acest punct de vedere, pentru că un etnicism exagerat s-a manifestat în alegerile. Eu, eu, pentru parlamentul eu, european, eu, eu european în, în acest an când grupării euroșeptice și chiar naționaliste Bine, da, și au consolidat mult, În Franța, de exemplu, da. și nu numai și în, în Franța. în Marea Britanie. Și în Marea da, Britanie. Da. Deci, Olanda, că, în această situație vine România, o țară considerată cu probleme în materie de corupție, de exemplu. dar da, chiar și din naționalism, spuneam, naționalism da. O țară, da, o țară cu probleme în ceea ce privește justiția și uh, uh, instituțiile democratice, iată că această țară a demonstrat prin calitatea uh, sublienței acest lucru electoratului deci, uh, și sigur că este un, un semnal uh, încurajator, promițător, pentru Europa, din acest punct de vedere, pentru că dacă o, o țară, o tânără democrație e, europeană a făcut față acestei e, situații, cu atât mai mult va face față e, Europa, e, veche, e, bătrânul continent, Petru... iar primul aspect... Care, cu care am vrut să încep, a fost uh, uh, faptul că, totuși, Europa are, uh, Europa tradițională, vestul Europei, uh, Uniunea Europeană are nevoie de consolidarea democrațiilor uh, din estul Europei, de o. A de aducerea democrațiilor din fostul bloc sovietic aproape de nivelul occidental. Uniunea Europeană are nevoie de omogenizarea, o omogenizare nu numai economică, ci și politică. A, din înțeles. acest punct de vedere, România a demonstrat că are toate calitățile pentru a crești din acest punct de vedere și flancul e, estic sau flancul e, e, sudic mai exact, e, e, flancul de sud-est al Europei este, al, este în siguranță. Da și acest încuraj, semn încurajator, acest semn al toleranței este, cum se zic, dublu E dublu important de aceea că Pontea totuși a încercat să folosească uh, problema, să zicem, uh, etnică sau problema confesională el a încercat să pedaleze pe ortodoxismul său și pe protestantismul lui Iohannes. Deci Iohannes este dublu minoritar, este minoritar din punct de vedere religios și este minoritar din punct de vedere etnic și iată că românii l-au preferat exact. pe el fiindcă românii au pus mai mult preț așa cum spune Financial Times pe lupta cu corupția Asta a, fost, a, asta a fost foarte important și e aici la mijloc și această dispută dintre uh, Uniunea Europeană, dintre Europa și Rusia. Deci, dar faptul că au pus accentul pe lupta cu, cu, pe lupta cu corupția, pe uh, consolidarea justiției, faptul că, că a contat în primul rând Asta pentru electoratul românesc tot dovedește spiritul civic al poporului român, pentru că, de fapt, electoratul a, a, a avut un vot moral și din acest punct de vedere România se ridică deci la nivelul electoratului american aș spune care a fost capabil și nu toate, istorie, nu toate de... democrațiile sunt în stare să treacă peste niște bariere etnice rasiale, religioase despre care vorbești tu, nu toate, doar democrațiile mai avansate și iată Statele Unite, în Statele Unite, într adevăr pentru prima dată uh... Uh, acum șapte ani, da, acum șase ani și ceva, a învins un, uh, uh, un candidat afro Un afro-american. Afro Într-adevăr a fost un vot moral care spune multe uh, despre calitatea democrației americane și Sim, calitatea Petru. electoratului. Deci, din punctul meu de vedere, electoratul românesc s-a ridicat la aceeași înălțime uh, și performanța uh, românilor este, contează chiar mai mult pentru experiența democratică a României. E. Este, nu poate fi comparată cu Da, evident, este da. mult mai mică. I-a telefonat lui Iohannis Angela Merkel. Interesant, l-a felicitat, dar a pomenit și despre Republica Moldova. A spus că sunt importante relațiile dintre București și Chișinău. Sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova în parcursul ei european. Și, iat, și... această frază scurtă faptul că întreagă a pomenit despre Republica Moldova contează enorm și spune foarte mult. Dar, uh, uh, uh, uh, două lucruri ar vrea să pe care le spune deci, această referire pe care o face Cancelarul German la Republica Moldova în telegrama de felicitare a președintelui ales Claus Johannes. că România, spre deosebire de situația de acum 5-10 ani urmează să joace în numele Uniunii Europene un rol important în Republica Moldova, în și relația nu numai cu Uniunea Europeană, dar și în numele statelor unite. Statelor unite. Pentru da, că de ce spun asta? Pentru România că... devine o putere regională, să spunem exact, așa, o, exact. un stat de importanță spun. regională. Asta am vrut da, să spun, da, pentru da. că noi știm foarte bine că încă acum 5-7 ani din contra, având în vedere uh, uh, faptul că uh, Basarabia este un teritoriu românesc și românii nu uita. asta, având în vedere că aici sunt de destule forță în Republica Moldova care încearcă să speculeze acest fapt, din contra în... Occidentul încerca uh, pentru a nu atenționa <tean> să lucruri, marginalizeze să România și știm foarte bine că uh, tocmai de aceea România a fost scoasă de exemplu din negocierile, din formatul negocierilor pentru da, dar să a văzut lucrul și atunci când s-a format uh, biroul ăsta unic pentru vizile Schengen în exact, Republica da, Moldova exact, și cine... Uh, administra acest Ungaria, Ungaria, Ungaria da. da. Deci... Ungaria, parcă era plasată, nu știu de ce, sau era împinsă, sau era încurajată să se implice mai mult în, aici, în Republica Moldova, decât România. Acum, într-adevăr, această mențiune a doamnei Merkel contează foarte da, mult. Asta da. spune deci, despre o schimbare de optică cardinală într-adevăr ai dreptate a Occidentului, nu doar a Uniunii Europene. Asta înseamnă că România într-adevăr, pe o parte, asta înseamnă că România într-adevăr este o putere regională pe care mizează și Washingtonul și cancelariile europene, iar pe de altă parte, din punctul meu de vedere, asta înseamnă că în caz de forță majoră Occidentul ar accepta și o soluție românească pentru Republica Moldova. Bine, o să vedem în continuare ce va urma. Avem încredere în domnul Iohannis, cum a spus și Iliescu, el poate învăța Deși a fost numai primar Oricum el este un ca candidat Un președinte capabil Acum putem spune președinte Și poate învăța Cei mai buni de. președinți Cel puțin experiența europeană și cea americană Spune că au fost Foștii guvernatori De exemplu sau primari Primarii unor orașe mari Sau guvernatori în Statele Unite Pentru că de fapt a conduce un stat sau o regiune cum, ca și cum mai conduce o, o, o țară independentă vizita lui Komorovski și Poroshenko, declarația și avertismentul Sisului. în ce măsură crezi că sis are dreptate sau poate că nu are dreptate sau e posibil sau nu e posibil nu, nu ar fi să zicem așa un joc uh, care ar favoriza, să zicem, partidele partidile pro-europene, uh, uh. acest avertisment al SIS-ului? Bun, poate și fa favorizează partidele pro-europene, dar eu cred că partidele pro-europene sunt favorizate chiar de acest joc periculos. Deci, război, război din război, Ucraina, război de, da, da, da, da. de anexarea crimei, încă, dacă da, spun, da. De, la, de la început, sigur că uh, această declarație de fapt nu conține nimic uh, nou, eu în secret al lui uh, Polișinele pentru că uh, presă, adevărat, Până atunci au mai fost. În um, presă, de au fost da, da, da, Atâta doar ceea ce nu înțeleg eu și ceea ce uh, m, cred că trebuie. Este un lucru care poate și trebuie să fie lămurit, poate luni, pentru că luni este convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate. Președintele Nicolae Timofti convoacă această ședință. Poate luni vom avea lămuriri. De ce SIS-ul vine cu aceste declarații? Nu este funcția SIS-ului. Funcția Serviciului de Informații și Securitate este să contracareze. Are acum așa mandatul de Securitate Națională care îi permite să acționeze, să întreprindă anumite și urmă, urme, cu... să informeze conducerea Bun, să informeze două. întotdeauna a avut da, această nu, obligație. Nu, nu, eu zic în cazul de fapt să putea să informeze nu, păi, tocmai asta și să spun. trebuia să ia decizie dacă a, Tocmai asta nu? vreau să spun. si sub sper eu, informează în fiecare zi și președintele și guvernul pentru că asta este funcția lui. Dar uh, funcția era deja președintelui a guvernului sau a Consiliului Suprem de Securitate să iau poziție politică. De, uh, uh, cred că nu i auzit nici tu și n-ai auzit nimic ca CIA-ul, de exemplu, sau FBI-ul, sau chiar în România Serviciul Român de Informație să facă astfel de declarații. Uh, de fapt, aceste instituții sunt discrete, ele își fac treaba tot discret Asta este funcția lor. Dar mă rog, este prob probabil că o problemă de cultură politică, de. Sau de, de anumite enerții. De anumită inerții așa. politică. Da, dar, da. dar sigur că acest pericol, vreau să spun, este. Evident, noi cunoaștem, urmărim evenimentele. Acest pericol uh, devine uh, uh, și mai uh, uh, înfiorător, aș spune, uh, pe fondalul ultimelor dezvăluiri. Uh, de exemplu, pe care le-a făcut uh, fostul ministru, între uh, fostul ministru al apărării a, a, da. din Republica Populară, așa zis, popular. Igor Girkin strelkov care spune că de fapt războiul a declanșat Rusia prin detașamentul său de 52 de, de persoane, persoane da? care au intrat în Ucraina, au atacat ilegal, au atacat forțele da, ucrainene, au atacat, au au atacat, ukraine, au atacat și pe urștă. Și tocmai iată, asupra acestui fapt, eu vreau să aș vrea să stărui. Sunt capabile forțele noastre poliția, armata, sis sunt un detașament. Un detașament mea, pentru da, că Strelcov se laudă că uh, un factor al succesului lor uh, este, este uh, pasivitatea uh, forțelor ucrainene care au evitat, unele cazuri, lupta. lupta da, da, da, da, da s-au da. dat la o parte sau chiar s-au retras din. Au cedat, uh, mai în scurt. Au cedat redat, exact da, cum da, au cedat da. în Crimea. Da, cum s-au da, retras. Deci, Tocmai iată, Aceste întrebări le ridică declarația SIS-ului și ceea ce aș vrea să știu eu și probabil orice cetățean din această țară, dacă autoritățile Republicii Moldova, dacă forțele speciale din Republica Moldova, dacă instituțiile statului sunt capabile, sunt în stare să opună rezistență. Da, populația trebuie să fie vigilentă, este adevărat și aici iar mă văd nevoit să de Ucraina. Cred că este absolut indiscutabil faptul că multe dintre planurile Rusiei de a crea Ovorusia, de la Harkov până la Odessa au fost jucate de populație, de vigilanța populației Î, de, în Harkov au avut loc manifestații, ți-ai minte da, și, în, în, și Odessa, în Odessa Odessa, Odessa, în Odessa da. chiar, chiar e adevărat că au avut loc și ciocniri dar în primul rând, iată poziția ciocniri, dar dacă nu intervenea populația dacă nu interveneau cei care locuiau dacă nu acolo, atunci nu știu, ei erau dacă pregătiți de ordine zi, da. puteau să țină, uh, sau să țină piept acestor exact. încercări de destabilizare. Noi păi, recunosc că da, erau da. pregătiți să declare Republica Populară Odessa, Odessa uh, da. în a doua zi chiar. Iată că n-au declarat, tocmai datorită uh, e, ripostii populare. Era, de fapt, uh, Republica Populară Novorosea, acolo vroiau să o declare și, de fapt, acolo se concentra... Da ca ulterior să o extinde până la Da, da ca ul da, ulterior dar exact, da, să e, meargă exact. spre deci spre sigur, că, sigur că trebuie și cetățenii să dovedească spirit civic și capacitatea de a, de a, capacitatea de a apăra interesul național dar totuși eu mă aștept ca guvernul ca autoritățile să vină cu soluții și cu ei explicații. Este datoria lor să adopte o, o poziție politică asupra acestui fapt, pentru că această declarație în fond mai mult semne de întrebare ridică decât lămurește lucrurile. Bine, ridică. vedem plecarea, așa, foarte supărată a lui Putin de la acest summit G20 și pe urmă declarațiile sale de că statul unde vrea să subjuge Rusia i-au determinat pe unii să spună că acum acțiunile în Ucraina în general acțiunile Rusiei vor fi mult mai agresive și așa Ră rămâne mult mai, mai concrete Nu e exclus, da, S unii chiar influenți experți ruși, Belkovski, de exemplu, și alții spun că, da, într-adevăr, putem nu știe să piardă, și presiune îl, îl scoate din sățini și el este capabil de acțiuni impulsive, spune Belkovski. Și eu înclin să-i dau. Dar dreptate. și noi am vorbit, da, da, da, multe da. din acțiunile exact. lui pare impulsive. Da, dar eu cred că Occidentul a calculat aceste posibile reacții pentru că ceea ce s-a întâmplat în Australia la summit G20 nu este întâmplător. De fapt Putin a fost acolo în mod deliberat, coborât la starea sau la nivelul unui paria, unui proscris de genul lui Saddam sau Kim Chimersien sau actualul Premierul Canadei, Harper, zice că eu trebuie să-ți dau mâna sau sunt obligat să-ți dau mâna dar, tu, da, dar, dar ce... Rusia trebuie să Nicolae, în Ucraina. Dar în ce da, co da, context, Eu am urmărit atent filmul, evenimentul de acolo. Eu s-a apropiat de premierul canadian, de nevoie pentru că nimeni nu comunica cu el, el umbla printr-un coridor acolo, da, nimeni și l am apropiat. La masă stătea singur, la masă a fost nimeni singur, da, nu s-a apropiat. Spre sfârșitul prânzului s-a apropiat președintele, ca B să Brazilie. Brazilie, și atât. Și era într-o situație jenantă și în clipa asta l-a văzut pe premierul Australiei care trecea pe alături, el s-a apropiat și a întins primul, Putin, mâna, acela s-a oprit a ezitat un pic, a zis, bine, bine, eu vă strâng mâna, dar uh, mă văd nevoit să vă spun că vă dacă să traducem din da, da, engleză, da. că n-a folosit un cuvânt neutru, a spus da. că vă din Ucraina totuși, să zicem. Din cărați, Ucraina. Cerați-vă, da. Da. De da, da. Da, da. Deci, sigur că a fost un gest a, a, care șocant pentru Putin, mai cu seamă că dacă ai văzut și fotografia de grup, deci Putin mereu era a, și toți martorii oculari, ziaristii spun chiar că încerca să, să se trecoare undeva pe lângă Merkel, pe la mijloc, da? pentru că putut pe acolo era Obama, președintele da. Xi, președintele Chini până la urmă a ajuns la margine alături de președintele Africii de Sud lucrurile se sigur că n-au fost întâmplătoare deci, nu, poate, nu cred că era regizat dar nu. atitudinea generală față de el asta este n-a fost da, regizat, da, eu da, nu zic da, că a fost regizat da, da. Dar asta a fost o atitudine atitudinea, uh, Majorității majorității și, acolo Deci da. sigur că a fost și o înțelegere uh, din, Cred că din punctul ăsta de vedere Pentru că uh, și chiar președintele Chinii care rușii speculează acum că ei se îndreaptă spre China, că China va fi nou partener strategic, nu a încercat să-l salveze sub nicio fo formă. China își face jocul. Ei din contra, eu cred că în Australia s-a văzut foarte clar că a doua, se prefigurează o a doua mare putere după Statele Unite și această a doua China mare putere este, da. mondială este China. Rusia este undeva o țară chiar de la peri peri periferia Bine lumii. și, și probabil, probabil atunci când s-au înțeles Obama și cu ceilalți președinți, premieri din Europa să se întâlnească, să vorbească despre problema Ucrainei, nu l-ai invitat da. pe Putin. Fiindcă el a plecat înainte de a se întrunei ei. Dar nici nu în a, fost in... -a, a fost invitat. asta că... tot vorbește despre a... ce ceva... a Asta uh, cred că dovedește și o uh, slăbiciune a lui Putin, care -a, era lăudat pentru, nu știu ce, calități de luptător, eu cred că el, prin faptul că a dat bir cu fugiții, demonstrează că nu ține la tăvăleală, totuși, pentru că, într-adevăr, a fost un gest. Orice, am spune acum, regizat, neregizat, a fost un gest care i-a spus lui Putin că nu va... Că, că nu este agreat, că da, nu este dar, agreat dar el oricum, și că nimeni nu va tolera un astfel de comportament El de acum oricum încolo. trebuia să se prefacă că da. nu vede lucrurile E clar, astea, da. da, trebuia dar, să se prefacă dar n-a putut Dar ce ce mai scrie presa internațională că după o discuție de, cu Merkel au purtat o discuție de patru ore cu Merkel e foarte mult Uh, Merkel a, a făcut declarații mai dure ca niciodată în, în privința Rusiei. Până și Steinmeier, ministrul de externe, care face parte din Partidul Social-Democrat. Social-Democratul social-democrației care simpatizează mai mult, am putea spune, Rusia. Păi el a, a... Poate nu simpatizează, dar care totuși ei, mizează pe o relație ei, specială cu Rusia bine, tradițională. Ei, ei da. tradițional au construit alte relații cu Rusia decât creștii democrații. democrații da. Trebuie să spunem lucrul ăsta. El a fost într-un fel, s-a văzut nevoit să mai modereze, să mai tempereze tonalitatea Berlinului în declarațiile despre Rusia și chiar a fost la Moscova, s-a întâlnit cu Lavrov. E adevărat că a fost și el nevoit după ce spune că întâlnirea nu a dus la nimic da, și mai multă... a fost a, in, așa. Mai mult decât atât, fără rost. chiar a doua zi... După, a doua zi, pare mi se după uh, summit-ul din uh, Australia, dacă e să vorbim despre uh, Germania, uh, în uh, Germania a, a avut loc în dezbatere uh, publice uh, unde s-a discutat și situația... O dezbatere publică cu participarea mai multor uh, personalități politice importante uh, Cercuri politice influente Și la, oameni de afaceri, oameni da, de afaceri da. La care în, în cadrul acestor dezbateri s-a vorbit evident despre Rusia Despre situația din Ucraina și posibil impact, pericol asupra Europei, asupra Germaniei, Unde în numele guvernului a vorbit ministrul... Germana la părerii și presa scrie că deci a fost o ritorică cu totul fără precedent de o ostilitate față de Rusia pun ostilitate, stil... duritate, trebuie să pune chiar da, și o da, da. Față, de modul, Putin, da. față de modul da. în care Putin înțelege să abordeze problemele internaționale Da, bine, Putin a cregat, creat o problemă, noi avem problemele noastre, declarația alucand a aluați prin surprindere majoritatea presiei de aici de, de la noi și pe oamenii politici, a acordat un interviu pentru RIA Novosti și le-a propus rușilor să vină să privatizeze mult telecom, calea ferată, red nord, red sud, în condițiile războiului, în condițiile expansiunii, în condițiile când noi avem, avem trupele ruse aici, pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile când i-a să aduce dovezi că Rusia este implicată în destabilizarea situației, nu mai vorbesc despre războiul din Ucraina. Cum ți se pare această, acest gest al lui Candu? Are el vreo legătură cu, de exemplu, semnarea sau prelungirea acordului privind livrarea gazelor de către Gazprom și acea Coborârea preților, care e adevărat, este legată de scăderea preților pe piața mondială, scăderea preților la petrol, dar oricum, parcă nu știu cum, rapid, altădată până la sfârșitul anului, se prelungea acest contract. Da, sigur că are legătură cu scăderea prețului cu situația pe piața petrolului, pe piața gazului, fără doar și poate prețurile scad și aici ar fi scăzut pentru că. Rusia are mari probleme și, apropo, mulți când încep să sperie lumea cu vaptă că Rusia ar putea mâine, poimâine, închide robinetul uh, la gaze, la, gaze da. la petrol în Europa, nu-și dă seama ce spun, pentru că Rusia are numai puțin decât Europa uh, nevoie de uh, această, aceste tranzacții energetice și poate mai mult pentru că da. uh, Rusia are nevoie de bani, mai mult decât Europa, chiar de petrol și de gaze. Mai vorbind de candu, eu cred că bă, este vorba de o metehnă, de un viciu mai vechi a reprezentanților Partidului Democrat care. Uh, Încearcă Vor, să stea pe două scaune. Mereu probabil. să stea pe două scaune. E, și chiar dacă parcă steau mai, mai mult pe scaunul european, e, nu scapă nicio ocazie ca să se lingușască Pardon, să, Bine, dar, se... dar asta nu lingu Dacă se realizează aceste proiecte, vorba. atunci în ce situație credem noi? Eu cred că ceva se întâmplă în, în mereu cu reprezentanții acestui partid în guvern când și Lazar a avut unor declarații ciudate când era vicepriministru, când ajung la uh, Moscova uh, se creează impresia când oferă interviuri pentru presa rusească că ar vrea neapărat să se pună bine pe lângă Rusia și uneori fac niște declarații într-adevăr deplasate. Aici lucrurile sunt cu atât mai gravi cu cât într-adevăr războiul ruso ucrainean schimbă datele problemei și sunt lucruri care pur și simplu nu trebuie să le faci. Și din păcate noi am observat în ultimele două-trei luni că unii politicieni de la noi nu numai nu-și dau seama că datele problemei s-au schimbat, că e o altă situație, că nu mai poți proceda așa cum ai procedat acum un an. Aceste lucruri, de, acest, de această boală, în Ucraina s-au vindicat repede, odată cu declanșarea războiului, pentru că și acolo, mai ales reprezentanții Partidului Regiunilor, mereu jucau la două capete, pe de o parte... Uh, creau impresia că uh, Chiar făceau declarații pro-europene da? Oamenii de natură Petru, de natura, ai pomenit de da. Ucraina Poroshenko a fost și a spus Că dacă Republica Moldova S-ar întoarce din acest curs European, ar fi o catastrofă Dar hai să ne imaginăm România merge în Uniunea Europeană, Ucraina merge în Uniunea Europeană. Dar nu merge, România este Unia. Da, da, evident, România nu merge. Ucraina merge în Uniunea Europeană, și noi ne găsim acum să zicem, să ne imaginăm o asemenea situației că. Zicem că intrăm în Uniunea Euroaseană eu sau în unea, Uniunea Mală. De repetată rânduri că nici nu e posibil. Ca, nu, nu. Problema nici nu e că ne pomenim într-o Ucraina care merge în Uniunea Europeană și România care dar, este. Problema e că bine ne pomenim, ne ne că... pomenim în, în epicentrul unui război în situația asta, chiar. Pentru că uh, în este este război ruso-ucrainean, aici este Uniunea Europeană care încearcă să contracareze acest război, nu prin implicare armată, dar prin uh, implicări diplomatice, politice și așa mai departe. Noi, dacă ne-am uh, ne dat cu rușii, așa vorbind mai... Mai, mai simplu, ne-am ne -am pomenit în, în calea acestor politici europene, ne-am pomenit de, de fapt în subtirul politic occidental și cel ucrainean. Bine, dar n-ar încerca Rusia să ne folosească pe noi împotriva, ca un fel de cal troian, să zicem așa, că... în mijlocul, între Ucraina și Uniunea Europeană, doar... între Ucraina și România? Fără doar și poate și cred că asta se urmărește tocmai de ce? Uh, am spus și cu alte ocazii că riscul izbucnirii unui război sau unor zone separatiste în Republica Moldova va fi enorm în această situație pentru că nimic nu va apăra atunci Ucraina, Republica Moldova pardon, dar și relația cu Ucraina, Ucraina deteriorându-se va amplifica aici riscul războiului Dacă cu România nu se va de Am spus, pentru că România am vorbit de Uniunea Europeană unii europeană, ca și Statele Unite, încearcă să influențeze situația din Ucraina punând în capăt războiului. Și eu mi-aduc aminte de declarația ambasadorului Statelor Unite recent după alegerile din Ucraina, care nici n-a ascuns. Că s-a bucurat de victoria forțelor pro-europene. Și s-ar fi întristat foarte mult dacă era. Dar altfel. de ce crezi tu că mulți cetățeni de Republicii Moldova nu înțeleg lucrul ăsta? E adevărat. De exemplu, în 2012 Dodon spunea că este o utopie să intrăm noi în Uniunea Vamală, neavând hotare comune cu Rusia. Acum el este cel mai mare campion al integrării în Uniunea Vamală, păi din împreună a... cu... O... Și cum... De ce crezi că oamenii noștri cumpără aceste minciuni? Deci o parte, deci da. nu înțeleg din ignoranță. Nu, o, o parte, da. Păi da, păi, din ignoranță. Da ce înseamnă ignoranță? Păi din a... A, lor le din aceeași ignoranță din care e, o parte din populația Donbasului i-a crezut pe separatiști pe politicienii responsabili din Partidul Regiunilor ca până la, și până la urmă prin această susținere, pentru că trebuie să recunoaștem că o parte au susținut da, separatiștii. Da, adivărat, pentru că da. dacă nu erau susținuți, Ghirkin cu cei 52 de persoane și chiar dacă mai veneau și alții din Rusia, nu ar fi reușit ceea ce a reușit. Deci a, a, a, această populație greșind și mizând pe, pe pe, deci partida prorusească pro, pro, pro a, a bătut asupra propriilor case, asupra propriului teritoriu mare nenorociri. Bine, Cu putem raic... să presupunem că erau etnici ruși care a legat sufletește nu, de nu, Rusia doar... cărora nu le-a ieșit din cap niște vânturi sovietice. Nu, nu, Dar, no, dar no, în cazul și la... nostru... Și în cazul nostru, acolo în Donetsk, apropo, 53% sunt ucraineni majoritatea populației. Sunt și etnici ruși, sunt și, și la noi sunt etnici ruși, bun, procentele sunt a, altele și probabil și numărul susținătorilor pentru Dodon și Renato Osată este mai mic, dar asta nu înseamnă că uh, Rusia cu forțe mici nu poate uh, provoca probleme mari uh, asupra Republicii Moldova. Uh, poate cu forțe mai mici chiar decât în Ucraina. Și da, tocmai, uh, este, uh, când vorbesc de ignoranță, vorbesc de oamenii spălați pe creier, uh, cu oamenii cu mentalități, uh, cu sechiele sovietice și așa mai departe. Uh, din păcate, trebuie să spunem că în, în ultimii 5-6 ani de guvernare democratică nu s-a făcut aproape nimic pentru a contracara propaganda uh, rusească spălarea pe creier, care continuă uh, nestingerit și cu o forță da. poate mai mare ca, mai mare, ca da. înainte, având de vedere că a... și planurile Rusiei au devenit mai agresive. Apropo, pentru un jurnalist american a făcut un experiment a, o săptămână de zile a ascultat și a privit numai televiziunile rusești, posturile rusești. De gazeta de, de, de. Pravda, da? Și au citit gazeta Pravda. Și zice că da... După o săptămână, nu că el credea, dar el deci că nici nu, parcă nici nu vroia să privească alte televiziuni și... S-a obișnuit, s-a obișnuit, da. dar și parcă îți dai seama că da, te mint, ea ca numai asta e adevărat. Și asta spune și asta un om spune profesionist. Un da, profesionist da, și da, um, da. un om educat într-o da. țară democratică cu... Da. O, persoană, o persoană cu experiență și așa mai departe. Sigur că la, la, la noi situația este extrem de, de fragilă. Bine, și... dar poate atunci ar fi cazul ca și politicienii noștri să meargă de la om la om. Dacă ei nu pot asigura o securizare a spațiului informațional al Republicii Moldova, atunci stimați uh, membrii de partid. Mergeți la Moș Ion, la Moș Gheorghe și așa mai departe, nu la poartă, la poartă Nicolae, și explicați omului. Sunt de acord, dar... da, trebuie să mergem în ușă în ușă și să-i explici. Dar este și o experiență europeană în această privință baltică, de exemplu, partidele, grupările care indirect sau indirect se cheamă la separatism violent, da? E, și care, e, și în prința cărora sunt și probe că au legătură cu niște forțe care se înarmează, de exemplu, la noi sunt astfel de probe deja, chiar SiSU da. ne-a spus-o ceva mai înainte, au fost și persoane judicate și așa mai departe. Păi este experiența letonă, apropo. În Letonia este un partid care se numește Unitatea Rusă și care a fost scos din alegeri, încă dacă nu greșesc, în 2010. Acest partid există. Dar nu, e, nu poate prezenta listele în alegeri Pentru, pentru că instanța l-a acuzat de legături cu forțe extremiste și teroriste Bine, dar eu sunt mi continu gândul Dacă, de pilde te duci la Moș Gheorghe sau la Moș Ion Sau la Mătușa Eliana și îi spui Mătușa Eliana, măta, ești de acord că, iată, întrând în -un Uniunea Vamală Noi să fim izolați de România și de Ucraina Şi, şi uh, să în, și să vină Și fiul matale se duc, Să meargă la, la război exact. Sau aici se pătrundă forțe diversioniste Alde Ghirkin cu camarazii săi Și să înceapă să puști în Florești, de exemplu În Don Dușeni, acolo sau, să l-au comrat, da. comrat Să ocupe un orășel, o localitate Pe urmă să ocupe altă localitate ce ar plăcea dumneavoastră Lucrul ăsta Și pe urmă să nu primești pensia Da, pensia e mică Ajutoarele sociale să, dar să nu. Va da, fi nici asta, dar nu, nu va fi nici asta de deloc. Și pe urmă, va fi bombardament, va fi foamete, va fi fric, nici gaze n a să primești. nici lumină electrică n Și nici trenul nu se poate trece prin Ucraina. O să trebuiască, nu știu, pe unii, pe calea aerului cumva să. Mai păi Nicolae, da, da. noi spuneam asta, și eu am și scris și tu tot că partidele pro-europene acest aspect concret trebuie să-l scoată în evidență de mult, nu ieri nu alaltă ieri, fără doar și poate pentru că votul pentru un Dodon, pentru un Renato Usate înseamnă votul pentru un război și pentru un prepet aici dar eu uh, insist și pe cealaltă idee că astfel de partide având în vedere contextul politic, Înțeles, Pietru, oricând, pot fi scoase din alegeri. Îl scoți pe ăsta, o să apară altele, al de Dodon și așa mai departe, dar nu. de ce să nu-i spui și lucrul ăsta? Nu. Că te duci acolo să câștigi, nu, dar, nu dar situația... Aici nu sunt de acord cu tine, pentru că dacă se aplici legea, asta descurajează uh, uh, grupările virulente, grupările extremiste, extremiste, În Letonia alt partid violent, n am mai... Bine, dacă de e vorba de partid violent, dar dacă nu e partid păi violent, cum atunci. Da, do Dodon uh, uh, uh, uh, și grupul Usatai, prin Petcov, prin Petreancos, sunt legați cu Antifa. Antifa, si suspune spune că este o organizație uh, extremistă și este legată cu grupările care au fost reținute cu persoanele asupra cără au fost găsite arme armei și așa mai departe cum nu? Cu persoanele care s-a antrenau în taberele paramilitare din Rostov deci aceste partide sunt legate deci chiar faptul că Dodon declara acum două sau trei săptămâni că Ucraina repetând de fapt afirmațiile lui Putin că Ucraina nu este stat și va dispărea nu este o declarație provocată de da, fapt. este o declarație provocatoare și este o declarație care face mult rău Republicii Moldova. Asta, de fapt, este o declarație de război ucrainei. Și dacă vine un poate. asemenea om smintit, că trebuie să spunem că mă un smintit sau un provocator poate spune asta, și dacă vine la guvernare o asemenea persoană, noi avem mari probleme. Evident... Ne trebuie nou război cu Ucraina. Păi, păi evident, da. Ucraina da. ne va trata atunci, de fapt, ca o forță ostilă în spatele Ucra Ucrainei. Da, cu toate consecințele care Din păcate, trebuie să punem punct uh, emisiunii noastre de azi, Petru. Uh, condemnul da. ca lumea să voteze pacea uh, da, și condemnul Europa. Condemnul ca, tot, ca da. oamenii să voteze rațional, cum ai scris și da. tu. Rațional, nu cu burta. Să voteze rațional nu cu anumite sentimente nostalgice, să le dea la o parte aceste sentimente, că Trecutul, roata istoriei nu poate fi întoarsă înapoi. Să nu facem mai rău decât este azi. Trebuie să mergem numai înainte. Trebuie să tindim numai spre bine. La revedere, stimați radioascultători. rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei. Astăzi suntem și unei campanii de sacrificare ca interițelor A de demiterea guvernului, deputații comuniști au debuzat Se fundau în declaratiilor contradictorii dintre liderii. Eu am fost jurist, am și-o perioadă Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de bani Săptămâna, Săptămâna politică. politică Cu bogatul și negru Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică